Того ранку все пішло трохи не так, починаючи з будильника. Його сигнал видався болісно гучним. Я сіпнувся, різко відриваючи голову від подушки. Секунди три витратив на усвідомлення того, що саме мене розбудило. Не може бути, щоб ранок настав так швидко. Чи може? Я поспіхом, тому незграбно і довго, намацував телефон. І тільки з другого разу зумів натиснути потрібну кнопку і вимкнути сигнал. Цього разу він задзвонив, аж занадто зненацька. Не те, щоб я мав звичку просинатися завчасно, але зараз вийшло зовсім... У голові ввертілося слово «нетактовно». «Нетактовний будильник? Хіба це не кумедно?» «Ти просто не хочеш уставати, хлопче! Який же нестерпний цей ритуал!» Вигадувати причини, розпочати новий день. Знайти хоч щось, заради чого варто розплющити очі. Немає мотивації. Що за дурня в моїй голові? Звісно ж є. Сьогодні дуже важливий день. День-делень. Думки стали плутатися, перетворюватися на образи і повертати мене назад у мяке небудь сну. І ось перед очима знову тріпочуть крильця тисяч метеликів – затиснутих у свіжих цементних швах щойно зведеної білої стіни. Як же можна було класти цеглу на живих метеликів? Згустки цементу падають поверх чорно-помаранчевих крилець, а зверху з огидним трускотом лигає нова, ідеально гладка цегла. Насило розплющую очі, вивільняючись із задушливої схватки сновидіння. Здається, і досі чую хрускіт розчавлених крилець зі свого сну, що віддає в цілком реальним відчуттям нудоти і яка морозота! Наймоторошніший сон у моєму житті. І повторюється щоразу, коли я захворію. Неначе організм подає мені сигнал у вигляді марення, де тисячі метеликів-сонцевиків обліпили одиноке будівництво посеред квітучого луку. Її робітники кладуть цементний розчин просто на них, придавлюючи це глинами тріпотливі крильця. Невже справді захворів? Я торкнувся чола. Ні, так нічого не зрозумієш. Та й нормально ж почуваюся, або здогад раптом накрив мене крижаною хвилею. Почалося. Я рвучко сів, ураз стало душно, і лоб укрився крихітними краплинами поту. Ану, припини. Ну, наснилися тобі ці чортові метелики, сто разів снилися. А чи все ж таки це воно, як не межу перейдено? Від цієї думки під ложечкою утворилася тверда грудка. Ніби я проковтнув щось велике, і тепер воно ядуче повзе вниз по стравоходу. Похміля, ось і вся твоя хвороба. А метелики до того, що за півгодини тебе розчавить головний біль. Не можна бути таким вразливим. Адже до 44 9 років. І якщо почну бачити симптоми на кожному кроці то зглузду з'їду. Швидко, не даючи собі шансу повернутися до похмурих думок, я підвівся. Евіра розмірено дихала, згорнувшись калачиком. Ельза спала в сусідній кімнаті. Намагався рухатися тихо. Задоволено відзначив, що почуваюся непогано, і спожити вчора віскі, здається, минулося для мене без наслідків. У найнесподіванішому місці, майже посеред кімнати, я біж щось спіткнувся. Намагаючись утримати рівновагу, ніяково ступнув вперед, і з усього маху вдарився мізинцем об стелаж. Біль пронизав мене, як спалах, цягнувши, здавалося, до самого стегна стиснув зуби, щоб не скрикнути. «Віро! Віро!» Її капці завжди лежать так, наче їх хтось, стоячи де-небудь у коридорі, азартно пошбурив у кімнату. Причому спершу кинув один, а потім другим намагався влучити в перший. А якби це вона забила ногу через мої речі? Уявляю, що було б. Накульгуючи, дістався до ванни. Мені подобалося, що, не вімкнувши світло, Відчути запах ванної кімнати, легкий аромат шампуню, залишки їдкого запаху мийного засобу, зовсім слабкі нотки моєї туалетної води. Світло. Я намагався вимовити команду якомога чіткіше, адже останнім часом система розумний будинок страждала електронною приглухуватістю, регулярно не розпізнавала команд вийшло голосніше, ніж потрібно, і мої очі неприємно різунув яскравий спалах світильників. По зрадницькому накотила нудота. Мабуть, та вихрівка на коня була зайва. «Світло!» – повторюю свистячим шепотом. І світильники пригасають до ледь помічного свічкового тління. Та краще. Не мудро було витрачатися на всю цю розумну дурню. Якщо подумати, без неї навіть зручніше. Але тоді були гроші, і це, здавалося, чудової ідеї. Я заліз у душ, одначе від гарячої води не полегшало. Радше навпаки. Зображення перед очима пливло. Дошову кабінку, поличку з шампунями, шви між кахлями. Все це неначе зносило в бік невидима течія. Та варто було кліпнути, як усе поверталося на свої місця. Щоб знову плавно поплисти кудись праворуч і вгору. Вертольоти. Знову підступила нудота. Тепер абсолютно очевидно, що в мене похмілля. За півгодини я готував собі каву. Крізь величезні вікна кухні вже пробивався ледрожевий рожевий світанок, відбитий дзеркальними панелями хмарочоса навпроти. Відімкнув звукоізоляцію, і сховані динаміки на помірній гучності почали відтворювати шум вулиці. Внизу готувався до відкриття ринок, і торговці рибою вже гуркотіли візками. Київ старішніми рейтингами увійшов до десятки найдорожчих місць Європи. Це зовсім не означало, що він став комфортніший. Означало, що він став більший. Що його шалено дорогий центр і ще сильніше подорожчав, накрутивши заодної ціни на комунальні послуги в таких скромних спальних районах, як наш. Тому мене і не радувало високе місце Києва в рейтингу. Місто, в якому осів після армії, тепер перетворювалося на місце для заможних і щасливих, а я на ступив на слизьку стежку людини без регулярних прибутків. Я плюхнувся на левітаційний пуф, що м'яко просів піді мною і одразу беззвучно повернувся на попередню висоту. Зазвичай обовнь обожнював ці відчуття. Як у дитинстві, коли ми стрибали спиною в сніг. Але сьогодні це викликало новий напад нудоти. Ухоний закуток ушкварив божевільний танок, кидаючись кудись у гору і ліворуч. Я заплющив очі». Мовляючи шлунок, не ухвалювати необачних рішень. Трішки полегшало. До речі, цей летючий табурет можна продавати. Він досить дорогий. «Новини!» – сказав я, і прозорий екран на стіні засвітився. «Опадів не очікується», – пробурмотіла з екрана юна особа з бездоганною зовнішністю і порожнім поглядом. «Прогноз нечасних випадків у Києві на сьогодні». 300 тисяч відсотка на душу населення. Подумки, помножив мізерний відсоток на 20 мільйонів мешканців, вийшло, що шістьох сьогодні так чи інакше спіткає нагла смерть. Я понуро хмикнув. Не перестаю дивуватися цьому ще зі школи, з першого уроку статистичного прогнозування. Для кожного киянина окремо шанс нещасного випадку сьогодні мікроскопічно малий. Десь між ніколи її викинце з голови. Але шестеро щасливців усе ж опиняться в металевих обіймах понівеченого автомобіля або забудуться вічним сном, вдихаючи чадний газ, відповідно до теорії ймовірності, статистичного нагромадження ризиків та іншої дурні. І ці шестеро зараз теж слухають новини. Доречі себе думкою, що 300 тисяч занадто мало, щоб щось Сталося саме з ними, мій діагноз, до речі, теж трапляється не частіше, ніж раз, на кількість там мільйонів. Але рано чи пізно, попри обожнене всіма статистичне прогнозування, щось погане знаходить у цьому житті саме тебе. Далі, скомандував я, і комп'ютер став перемикати канали що 5 секунд, очікуючи мого залиш. Але я мовчав на екрані. Змінювали одна одну штивні, красиві дівчата з акуратно укладеним або підстриженим волоссям. З холодною тривожністю вони розповідали, що відбулося у світі, поки я спав.